من دعا ایلا خدا کانا لگو من الاجر مثل اجور من تبیعو دا احتسام بالکتاب والسنة کی ترغید دے دعوت دے احتسام بالکتاب والسنة تا. یعنی پہ بالکتاب والسنة کی یو حیثہ او یو اودا هم لیک چې د قرآنو او سنت داوته ور کړی شي چې داوته ور کړی او یاته سام بیل دا قرآنو او سنت عام کړی نبی سره وايته سام راځي چنه دایو یاته سام چې دې د دې او دې اس عمل کول ندي بلکې دعوه تور کول دا وی دعوه تور کول دامن چې کندنه که سام بالکتاب او سنت ترتیب ور کوي چې او سره له او هغه ہدایت قران او سنتو هر داوت یو چنو نو جسوم را خلکو اغه داوت او باغی داوت باندې عمل کو داوت یو منو او داوت کو نو جومرا فلچه داغی طور و اجر په د باندې او دي دا او داغی راجر نو سه کمی دي نه هغه فرص کا تاج گندمو ماشومانو ته سبق و دو نو چې نبی عليه السلام سنت کې وتو کو دل جاءید نبی عليه السلام په سنت و عمل کوي لوي شي چا غیر الله <سؤال> کوم اجر نه ورکینه غواه عالم څخه درک دا غیر اجر نه بس کمیږي نه ور سره مقابل ذکر کړي چا سړیو لګیت او قران او سنت په ضایبان دي بداعت او تا رسومات تا غیر قوانین و دعवत ور دا غیر قوانینو ل دعوت ور کوي دا شری غیر قوانینو ل هغه ل دعوت ور کوي مدولما چې چاد د خبرو منل هغه باندې په ګناده پردي ټولو ګنا په دبانیم نه ټولو ګنا په دبانیم نه ته ګاده چې ګاندنو ګڼاله دعوته ورخلې اشاره ده چې د هدایت دعوت ورکول پکار دي او د ولالت د دعوتنا او د سوالالت د سوالالت د سبب کېدونه داغه نزان فاضل پکار دي پر کار د چې سړې په گمراهي کې ذریعہ نشي ماندا الاهو چاچ دعوت ورکا ہدایت تا کان لہو من الاجری ودد دا پارا بوی دا مزدور اینا پشاند مزدورو دا وچاچ تا بیداری کلی بی دا دا این خصوزالکا من جوریم شایا دا جرور کول چی دی دا دل آجر کول تولو خلقو اجر دل آر کول ودی سر ودد دی مزدور اینا ودی خلقو دا مزدور اینا سکمی نا نمازدور اعضو عشرون وزدین معاملیم مقابل جانب ومن دعایلہ ظلالت ان سوچ دعوت پر کی گمراہی تا بدعات تا شرکیات تا غلط رسومات تا تا حقیل دعوت پر دی مکالا من الاسم مصلاح تام من تبیعو ودوانی وگنائی شان دو گناو نو دا آغا شای چه تابداریو کی دو دو دو چه کمدنو تابداریو کی دو چه اگسوال کی چه کریم کی دی چه لا تذروازی رتوم ادر اخران نو جواب دا ده چه قرآن مجید کی دام دی لیاحملو اوزارا ام کاملتا یوم القیامة قومنا ۄ زال الذين يضلونهم بغير علم قام قران مدیتیشته مطلب دایو یاد داري چې د بل جابو جو چتاول نه مطلب دا سی چې هغه کم کس ګناګار دي داغه نه دابو جو چت کی او دایو سړې بالکل به ګنا پاتشي د دنه یو چت کې یو لور کی او دا سره بالکل به غلا شي پاک شي دا خر په ځای کولاله داغي دانی شي کېللې لا تجروا وزارت و وزرا او ولا یاد کی چې یو او من غیر غیره هغه کې ګمډنو د ازلال ګرانې دی ازلال چه کم دنو گناه دی چه لدی دا گمراهائی دعوت ور کڑو آستا پا دعوت پانی چه کم دنو عملو کو آستا پا دعوتی عمل کڑو نو داگی گناه پا آغو هم دی آغو اولی کو گمراهائی کتابی داری کولا اولی گناه کول آغو تالا هم دی دا چه چه کم دنو دا ورکل د دلې اومه دا د ادلال له مثلا صاحب من تریاو لانو خو زالې کار مینورې مشیا نو کومای د دینه منا سامهم د ګناو د دینه مامولیو مطلب هغه چې کوم خلکو ګنا کړل رغب ابي ګنا نه پات کی دانه شری بس شي بی ګنا شي اودیتو دتاسو شه شه غوناشه باندې قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم دې আজি مبارک کې یو ته ساه مل کتاب او سنت ذکر کوي په ډاسه طریقا شغرابت او ناشناواله اسلام اغا چرتا معنی ان شي د ايات په سامنه د ايات رحمه الله تعالی اوو قال له اغا فرمایي چې تاج غمونو حق نہ مننه کی قلت چې ری عمل کوم کی کم نی عمل کوم کی به ری به کم نی او سینا چې ری واجب جنا صف حق باندې عمل کول نه منشی نبی عليه السلام فرمایي چې لاس دور برازي شفاه دور کې اسلام غریب وی او ناشنا بخکاری جبکا عمل کون کی بے قلیل وی لک کثان بے چپاغی بے عمل کئی لک کثان بے چپاغی بے عمل کئی نوازینا کتاس و ردید و جنا فی اسلام بانی را عمل کولونا منشے ندو وقت کی دین نیوان داری رحم نی دا رحم دي د دې حدیث کې لطیف اشارات دي خبره تا چې څوک وره الله د دنیا د ختمه او اراده می کړی چې کله د قیامت اراده او کی اذان نه خبره او څوک وره د قیامت اراده نشته ذراغه پورې وای اسلام څنګه سزا کې موجوده بالکل یې وخت نه کینا بلکولیه اسلام و اسلام چې ننو ختمی گی نت لگ بای خوبی و خال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وحیلی نبی علیہ السلام و سلام بدل اسلام و غریبا و اسلام ناشنا خکارش اسلام ناشنا بدل اسلام چه ناقص شی نا ظهور بانه بمانا در ظهور بانه دعوه بلا حمزوی جویم قوالداره چدا محموز او بدع دی محموز دی بدع دی من شوروش اسلام یعنی ابتدائی وقت مراد ہے ابتدائی وقت اسلام شوروش ہے غریبن بلا سیال کی غریبن غراوسط یو ناشناوالہ توری کی ناشناوالیتا نو یو دا غرابت مطلب دارے چه ناشناو یعنی سالیم و دنیا کی یا چه گمدنو دروفہ بندگیوا چه خال کو دولت پسکر دیدل چه ترقی پا دولت تا سوک و قومت پسکر چه ترقیب و حکومت تا حاصوک چه کم دنو و فوجیونو کسی گردیدل چه ترقیب و فوج و فجندیت پانیدل باہر حال مختلف میں عیارونو مختلف میں عیارونو چه امو قرر اور اسلام پاگی کی او ناشنا وان جو چت کو چی ففیر روحی لاللہ اللہ تردتو اوز غلی منڈا کی اسلام چی کردنو او ناشنا واس پور دا غرابت او ناشنا وانیو دویم ندرت چې د لمنون کی کمو لمنون کی کمو هغه ځکه ګمډنو کمو او کمزوري اسلام په بعد کو هغه له وګ اديرو ناشنا خاریدل ستا قبیله که با یوتن نیمو چاقه با جکنن اسلام من لیو بیرو با نمنو یوتن بمنو ما بادال اسلام غریبا شورشه و اسلام جکننو بناشنوالی بحالت تی و سیعودو کما بداعا او ضرد چه واقس بشید دا سه حالت تجرب کم حالت کې سورو شهو دا سه حالت پر یا راشي چې سالکین او ملمین کې اسلام او کامل اسلام عمل كون کې اغواب کوي نو ما ورستوږی نه یادې زګنو مخلي او اسلام په کې وینند دا فزان مصیبت ته او منافقت ته چې نوم د اسلام مخلي او مسلمانۍ په کې دا ځان له څنګهونو منافقت دي او چې اسلام په عمل کې راولي دا خلک به بیا ځاني مهو ساده سوچ کا او سيعودو کما بدا او زنده شراب وګړي دا چې حالت ته کمالت کې شوړو شاو خاطر اور ابا نقش قسمت یاداں سے قسم غریباں اور ابا اولاد ناشنا اور خالق اولاد اور ہم علی کمزوری نہاں لازموں کے وقتو غریب نہی وقتو کی غریب دے تو کیجی دی ایسے اثر نہیں مالک زنده گامداروں اور ابا نا ناشنا دے واپس راوندو کما بابا او زړه چې واپس وشي دا سه حالت تا چې کمالت کې شروع شو فتوبه الغربا خوشخبری دا درس قسمه ورهاولہ چې هغه په دیرشان نمبر روایت کوي اطوبال للغرباء وهم الذين يصلوا ونماز صدر الناس من بعد من سنتي الغرباء سوفي وهم الذين دعوا وكان يجت اصلاح قيده شروان کړي خلق او زمان رسول ہمارے طريقونه زمان دين او طريقه چه کمه چه کمدنو خلکو روالکڑی وی آده بیا آغارانی وی خلک چه کمدنو در تجدد شکار دینام سوا یعنی هر نوی کار و رقوان ورکی او زور کار بانده چه کمدنو زان و تبخ کاری ضرورت قدامت پسندو موی قدامت پسند و او دویم ٹکی در رجعت پسند بیچه کم دنو رسط زور قیبا کوئی چه رسط زور زور امام آزاری ترابی او کل کل داشو ہوئی اب الگرام شیخ صلی اللہ تعالیٰ فرمائیل که دور و زور و رور کی خدا دے تباو بروت کی کوئی داشو کی چه مولوی ہمیں بہت پیچے لانا چاہتا ہے چه دے منگ دیو رسطو خوشی دور و کوئی چه پیچے شده امونگا ڈیر رسول روزی لگا آم اصوار لسوکا لمخ کی منبوت لغواری اندہ رجات پسند ہوتا ہوئی تا ترقے بلار کی رکاورٹ ہوتا ہوئی اپدہ غضاور کی شده نبی علیہ السلام سنت الاباسی اپدہ غضاور کی اگر غطایت او غل خلقی پولار روڑے خویی او دا راځي کې یو شایستانه سرکاري واجی او لرشي یو ګډ کیسه کې نه بس ما کا باندې کې نه فره په دې جوره دې په کوټو وګه دا څومره د مونږه ټول څه شي یو رسې دې لري مونږه شو او مونږه چې قانون او پول دولار او د لار بیاش قوتا کې نه ستو دې بیا د انسانيت ورولې نو وایې ته په دې کې بیا د انس حق چه وداس اعلاتو تی بے چه کمدنو زمان تریقر آوالی یسلیغون ما افسدن ناز اصلا کی زانم سموئی و بلوم سموئی اصلا دور لور دی اصلا کی دعا دی چه من با دی من سنتی اینو دی دعوات چه کمدنو او استوا ای اللهم اجلنا من الغرب اللهم پری غربو کس کا راونا داو نبی علیہ السلام و تو دعا کړي له فتوبال الغربان فتوبال الغربان خپل زام مهنت پکړ دې خپل عملونو کې حتہ وسجه ګمډنو د سنت عملونو کوشش پکړ دې هغه تاسو ته و و عملو وآغی کے اندا محنت پاکار دے علیکم بے سنتی پیاری نبی کے پیارے سنتیں سنت حبیب دا سی کتاب ندی دا سڑے سے کمدن و گوری جانلا نبی علیہ السلام تسو عمل و لیوم واللیلہ ابن سنیم نے عمل لیوم واللیلہ نسائیم نے آغازان لسڑے لک لک گوری وآغی بانے سے کمدن و عمل کے دا دې ضروري خبره دي او بيان یې په برکار دي وطوبال الغربا دا غربات قیامت لا ځنو محدثي نظام دې کرکړا چې غريب مسافر به اسري اسلام چې اول شو کیدو باغ واخې دې اسريو بيان الله قوت او بیرا بدر سیالات راشی چه اسلام بدر بی اسریش زن خلق پئی هغه ورا غسته هغه جزانو ونسو چې کمندو مرسته نه گئی او نبی علیہ السلام وئی ده خلق له خوش قسمتیا فانه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ایمان لا یری ذو المدینه یقینا ایمان چې دی ورا ټول مدینه دا را ٹول بشی مدینی تا کماتا رضو الحیتو الاجو فریها لکا سنگا چرا غنڈی کی مارک پلی سوڑی تا دن زیچ کمدنو مدینہ ہوئی روستو تریس نمہ روایت چھ مغرارو گئو واقعی دین الہیاردو الالحجاز جن برا غنڈی حجاز تا صحیح ہے یو دین لے یو ایمان لے مدید با حجاز پا راتون شی او ایمان با مدینی تس شی راتون شی کولو شیئن یرجوه الاسلی هاریو شیق پا لاسل تس کی گی واپس کی گی تکم دینے چا شوی وہاں غضی تس شی وارگرزی ایمان دا غضینا شورو شو داریو سیس پا المرکزی او قل کوریوی باغان د خاورو نه پیداو خورو لبالاشی خورو لبالاشی آغل او آغل او مدینه ماتارِ ذلحایتو الاجو حریقا لا گسن چراو گنڈی گی و راٹولی گی مار خپلے سوڑی تا تشبیح تکندنو نمار سراور کڑا یو مار کے فرار زیاد تے سوڑے دا تختیدل اید بنی آدم دا بوئی نگری دګه فرار زیات مطلب دا زر را کولې دوکی اشاره چې زر زر را ټولې دا تشویله زر را کولې دلو کې زر باندې ګندنه را ټول شي دوی چې ګندنه مار زرا رسان دی انداو چې و حاله دین او ایمان داسې وګړنی لاګه ځرا ورسان دا وردا څوګنی چې دا باندې له स्वर्गې تکلیف ورګي دا را رسان نه و او خلک به اسلام چې ګمده نو هغه ضروري چې وګړنی آشیع سرمدزله ول علی فرمائی چې كما ساری زل حیات الى جو لريا دې کې قوفیہ تحریک چلاورت اشاره دا مار کو تول باندې دا مار پټک باندې سو کوئی جناع اقار داد چې دا وخت کې دا اهل ایمان تحریک سکندرو اغذاسی چیز آغیر پچھل بانے پتول بانے سو پوئی گی آغیر بانے سو پنا پوئی گی دیرشن نمبر رویت رسطرح آوان دے عل تی تشویو ارکڑی دا کماں قلل اروی آ عل تی تی کمنو تشویو ارکڑی دا اشاره ده خدمت همت کول کې دین براحات پسند نلوي هغه چې کمندونو د کارونو د ورونو ژوندۍ په پایي د خارو ژوندګې سره په تلونوي د خار په ځای وغار له ترجیوه ورغې پر دین د हिفاظت دپا او ایمان د हिفاظت دپا راحت طلب ونوي او دلته وایي چه شفرات پتنده منه بی چه دای نظمونه خوبه لی چه غی سوریا زنداباد و مردابادی ناخد کم دنو داز ساره دردن بیادین نخواهی گی ختمی گی دردن دی مشن با بعدی کی گی نه چلاوا بلکل چهر و پتول و پتک دیس و آتا چه کمدنو دشمن پر پور کے افراد پیدا کڑی وی چه سو پوئی گی نا زمانگ اثر شہرت تاریخ شوق ہوئی چې لیکن شہرت نیوشی مینن سبا خاص کر تو شہرت دور دے مینڈیاں دور دے ایچه زمان پر تو اچھو لیگی لگا دا سی دا سی اچھو لیگی اپر کی دا سی چه نا دی حضرت پر کم سو شوق حرا دے دیده دیگردن شوق زیادتی داستا تحریک تا نقصان دستی چه سمرا گرنان بی چاپی جنبیلی نا او کل جن ناری دا بناوت تختایی استری و دا گستن چی خزیر دا کشتایی نا زینتا و دا بناوتونو دا تصنو دا غی تختایی دیتی نا یستری و ساده جون او سوک دی په و بطول بانی و بطک بانی پویدن نا زمان خال شخص مدد ذل و لالی زی کر گئی وی جیحاد دو قسموی یووی دو حلی در زیر گلیم زدن دو انده آدم در میان سحرا زدن یو ده سمبر غلوز پا او دراز نظمون اذیو ڈیبون اذیو غوبال لے ویداری رسان کار رے ویم نے عالم درمایان سہراد ادن میدان کی تکندنو محنت کار و فاری کار ویداری رگران کار رے ادارا چھتا تکندنو تمرا محنتو کی مجدد رحم اللہ تعالیٰ محنتو کو اور شاہی خاندان کے خلق پیدا کرو مقانون داوی چھے شاہی خاندان بد سے بدتر راج شاہی خاندان اصول بد سے بدتر آدھا مجدد کو کی پوش ودا سی چھے بے سے بہتر ناکبر نا شاجیان پیدا سو آدھا شاجیان نالمگی پیدا سو دا چھے کمدل نا مجدد محنت ہو مجدد رحم اللہ تعالی محنت ہو نن من محنت نتونو جننن من جول خلق و تمحنت ته اگر تا تالبانو تا سبق وائے بیاور سارا چه کم جنو لکا کم عوام چه درستا کینی اگی تا سوکا درستو چه کم و توحید ما نلنے اگی توحید بیان کن توحید بیان کن چه کم ها حاکمانا تا فقر اگی تا اغیس و دعوتونا پٹ بٹی طریقه سارا دا خلق چکم دنو د پیران او د خانقاہی نظام نا متاثرہ که دلو متاثرہ که دل دا زمان خانقاہی نظام والا او پیران خلک که دے و اغیس د دا خپل لانگر دا ساتل و دا پاراگی و گرزوال زمان گا لانگر چلی بس چھار زمان گا اغیس تای دالو یا سکم دنو علمیانا اندر ایمانا لیارزو للمدینہ کماتارزو الحیتو الان چو بریا انتبا انگیو سواگ راتو سی دیز ہے کتو آریسو ننورو یو عزیز معویر دیاللہ تعانو سی لائزال من امتی اور دا شانت د موعد جابر د جناوري روایت تاسو ذکر نه کوله دا یودا بوور را روایت ضروني ما کارته کوم دې جواب کې چې ضروني ما کارته کوم چې دې زایي کتابونه نه هیڅ پر لري مو نه دا شاهد میں صحابی ہو سننخنی دی کنی چھدل تایی ذکر کرو اولای ظالمین امتی وارا روایت چھدے ناغمی دو کتاب پاکیری باو سواب حاضر امم فاغی کی ذکرنر کے خود اِنَّ الْاِمَانَ لَا عَرِزُ لَا مَدِينَةِ تَمَا تَعْرِقُ الْحَيَقُ الْاَجُبْرِهَا زرونی ما ترتکم کی کتاب المناسب و حدیث معاوی و جابر لا ازال من امتی ولا ازال من امتی حباب سوابل آزِ الاما دعوی دکرن والدہ کے ذکر کا ہوئے آن رضیات الجرشی آلا اوتیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له دام آمقی رویت تی فصل اول کی کم ترشی رو داری تی کم دنو لگ تفصیل دکار گئی ربیعی ربیعی رشی چی دی نو مختلفون فی صحبتی مختلفون فی صحبتی صحبت کی تی کم اختلاف تی چدا صحابی دیو کم او تیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسترک ریشو نبی علیہ السلام تا او تیا آتن یعنی راستن کے راستر ریشو نبی السلام تا سلام فاتا فقیر لہون وردو اے ریشو لتانم آئینو کا ولتسم او تاسو ما و شنو غوا؟ هغه غریبات کې خوېلو چې او له کله یوخذان جواب یو مرتبه اوله را مرتبه عالیه را دا لري مرتبه اوله اول چیرال لږې سره کې پدای وي ער ګویا کې دنه چسترگی دیو دیشی یا غوگونا دستا خبری سکی او یا ضربا بیسکی گی ہوئی گی اوش وعداستی دوید دیم که بیادی تاپوسو شوی او دلی میننا بیالعین و نائم والقلبو یا خدا نو داد, داد اولانی و احلات روایت تی آو آغاد دویم حالات تیلک والی آقل او پواری شد نبی علی السلام فَنَامَتْ عَيْنَيَا وَا سَمِحَتْ مَزُنَا يَوَا قَلَقَلْوِي سترگی بیو دیشوی وغبناوری دلکال حجرمِ شو قَالَ فَقِيلِ لِمَا تَوِحِلِشو سَيَدٌ بَنَادَارًا فَسَنَا فِيَا مَادُو بَا پی اوثاردار دے چاہجِ کمدنو کور جوڑ کردے کور جوڑ کردے بنادارا فَسَنَا فِيَا مَادُو فاریک و زبردست رستخان تیار کڑا رئے چاوی مشروبات وی فصنافی آماد و با طریقہ دا تاخلاق او یو کتاب دے تصاوک علم و نخلاق داغی و کتاب دے داغی شرح دا بریقان. بریقہ تطریقی شرحہ دا یہ روایت راگل ہے دے اب قرآن و معدوبت اللہ قرآنی کری معدوبہ دا بریقہ ذکر کردی دا روایت تشریح کی بریقہ ذکر گئی کہ معدوبت چیزا مادوبا نو آغا درستخان توی چایی که ضروریات د بدن معکولات او مشروبات تولی نو آغاوی قرآن در مادوبا بینی دی چستنگا بدن مختلف و قرآنون تو ضرورت تی مدرشان دلروح و مختلف و عقضیو تا او غذاگان تو ضرورت تی کعوه کولاوی بیرنجانی کاریو چیزوی ملکتس چه فزایری در استخان در مدن ضروریات پروکی گی نفق پرا مزید بانی در لوخ ضروریات پروکی گی و مادوبا ازکر ہوئے چه جامعوی فصنافی آمادوبا فاسل دعیا او دعیا لگلوی فمن جاور دعیا سوک چه دعیا اومنی خبول او کی رضائی دخل ادارا و اکلا من المعدو با و داخل شی و اکلا من المعدو با او اغا خوراکو کی جا کمدنو نمازو بینا ناغینا خوراکو سید او خوشا رشی درنسی کمدنو سردار اغا سید تینا خوشا رشی و من لم سوک چیز دائی ناو دائی کبینا منل ولم یا کول دار دارتا داخل نسو ولم کول من المادوبا او مادوبین او قرار کنکو وان تخیدار سید او سید چیو رات نارادسو بے تشریف کلا فی سید و محمدنا الدائی و دار و الاسلام و المادوبال جنن سید اللہ اے دائین چه دین نبی رسول الله و سلام نے اور دار اسلام نے دار جگونه اسلام نے نو دنیا جنت اسلام نے اور اخرت جنت جنت, جنت نو اللہ بیا فر جنت اعلی چې سوچې ګمنه دنیا جنت ته دا نشو اللہ بیا جنت اعلی ناخرت جنت تداخلی درنشی داد اصل دار سابق هو دار والاسلام والمادو با او مادو با چهر سے راجع مکڑی دی ما جانت تی خسماتی سن خوراکونا اغار سی چکم دن راجع مکڑی دی ما آغا جانت تی دل دوم دا اسلام دا احکامات یو یو دا محضوبہ دا و صورت دا جانت تے اچھرے او پاتی گئے دا و روحانی خورات کی کمی کی دا اغزیہ و اجویہ ری اغزیہ و اجویہ ری احکام شرعیت چیدی چلال کم احکامات رالی کی دی دا پا منزلہ دا اغزیہ و او دا اجویہ ری بادن لگو کسیزون بکاری یوه چې ګمډنو غذاب وکړي چې بدن کې تطیئت راوړي بدن کې تطیئت راوړي بدن کې تطیئت راوړي او ځو چې آغا عدویه بکار دی دوایانه چه آغا تکندنو دفد مذررتو کی ضروری سیدون از دکندنو آغا ختم کی مشریعت تیر ادوارشتار دادوارشتاره زدی و جنا زدی تکندنو خیان ساتل بکار دی علماء کرام حضرات او طلبه کرام حضرات چې او اکثريته د دې زونو سيزونو نه ځانځي د مستغنیب نه لکه تلاوت شي ذکر او استار شي دalse نفل کول شي اخلاق شي د دې نه ځان مستغنیب نه زاینده څنګه نو د دینه مو شتګنيږي دا ویار چې ګمنده نو دا وی وجا دا وی وجا چې عبادت کیو زکایل مو عبادت ته مزمانگا و انوار ستاجت نشتا رئے دیکھ شک نشتا چھئیل ام عبادت تی صحیح وی او بسی طریقے سرات و محنت کئی دیکھ اس شک نشتا چھئیل ام عبادت تی ام عبادت تی خوچکلل از اغنور سی زنبات اکڑلتا ندارک کمیں والی روحانی پاتی کی روحانی کا مینچ داواری پاتی کی کار دا ذکر دے کار دا سننا تو دے روحانی کا مین اغاو پاتی کی گند دے وجنہ دے احتمام پاکار دے شدار شدونے دے کمدنو سناس سڑے ہو کی لگے دراجے کی ریوی اپریگ دی دینا دار دے کمدنو پریگ دینا نوادر اسلام مول ماذوبال جننا دا لري او هو کوم څه پلا ده لکه دا لري او خورا څه کمنه پلا فائدې مول ماذوبال جننا روانه